Kniha 4:33. 33 Vasišta pokračoval. Ó, rámo, každé opravdové úsilí je vždy korunováno úspěchem. Proto se pravého úsilí nevzdávej. Je pochopitelně třeba dobře zvážit hodnotu konečného výsledku, dříve než začneme o cokoliv usilovat. Pokud to pozorně prozkoumáš. Zjistíš, že právě sebepoznání, poznání já, je schopno odstranit kořeny veškerých bolestí i radostí. Proto správné úsilí je třeba zaměřit na poznání já. Zbav se všech představ o nezávislých objektech, které v tobě vytvořila touha po potěšení. Existuje snad radost, která by nebyla doprovázena bolestí, z hlediska absolutního Brahman není rozdíl mezi tím, zda praktikujeme sebeovládání či nikoli. Praxe sebeovládání nám však přináší radost i naději. Proto pěstuji sebeovládání a zbav se pocitu ega. Dotazuj se na podstatu pravdy a vyhledávej společnost moudrých. Moudrým a dobrým člověkem je ten, kdo žije v souladu s poučeními svatých textů a u koho každým dnem slábne nenasytnost, klam a zloba. Ve společnosti moudrých roste poznání já a zároveň slábne nebo i zcela mizí milná představa o skutečnosti vnímaných objektů. Jakmile se takto svět jako objekt vnímání začne vytrácet, Zůstane pouze nejvyšší pravda a džíva neboli jedinec je do ní ponořen, neboť nenalézá objekt, k němuž by mělo cenu se upínat. Svět jako objekt nebyl stvořen, neexistuje nyní a nikdy existovat nebude. To, co po všechny časy existuje jako jediná skutečnost, je jediné nejvyšší bytí. Tisícerými způsoby jsem ti vysvětlil podstatu neskutečnosti světa, co by objektu vnímání. Neexistuje nic jiného, než čirý prostor vědomí a v něm není dělení, které by dovolilo tvrdit, to je pravda, nebo to není skutečné. Svět není nic jiného, než onen nádherný projev neomezeného vědomí. Dělení na subjekt a objekt, či na podstatu a jev, jsou jen nahodilé a nedokazatelné domněnky. Je to jako kdybychom dělali rozdíl mezi slunečními paprsky a slunečním svitem. Ve skutečnosti existuje pouze nedělitelné a neměnné vědomí. V souladu se svou přirozeností někdy jakoby zavře oči a tomu říkáme zánik ve smíru. Jindy oči otevře a to nazveme stvořením. Vasišta pokračoval. Není-li tu správné pochopení, jeví se já jako nečistá představa v neomezeném vědomí. Je-li já správně pochopeno, je nahlédnuto jakožto neomezené vědomí. Jestliže je viděna jeho pravá podstata, už se dál neprojevuje, co by pocit ega, ale jako jediná, neomezená skutečnost. Oddělené já zkrátka neexistuje. Je-li tato pravda odhalena člověku čisté mysli, jeho nevědomost se rázem rozptýlí. Jiní se však budou pevně držet svých mylných představ. Jestliže je rozpoznána falešnost já jako odděleného jedince, jak by mohl člověk věřit představám, které se z toho odvozují, například představám nebe či pekla? Touha po nebi i po osvobození se v srdci člověka objevuje jen do té doby, dokud je já chápáno jako oddělená entita. Dokud přetrvává já, jsou v životě člověka samé nesnáze. A představí já se nelze zbavit jinak než sebepoznáním, poznáním já. Je-li člověk ovládnut zlým skřetem jáství, žádný svatý text ani mantra mu nepomohou se jej zbavit. Pocit jáství se může zastavit v růstu jen neustálým připomínáním si toho, že já je pouhý odraz v neomezeném vědomí. Projevení světa je jako trik klíře. Všechny vztahy mezi subjektem a objektem, mezi mnou a tamtím, jsou falešné. Jakmile se ustálí opravdové pochopení, bude jáství vymíceno. A jakmile je nahlédnuto, že právě já vede ke vzniku představy světa, obojí v míru odejde. Vyšší forma jáství dá vzniknout pocitu, že jsem jedno s celým vesmírem a neexistuje nic ode mě odděleného, a to je pochopení probuzené bytosti. Jiným typem jáství je, když jedinec cítí, že já je ve své podstatě nehmotné a jemné, takže se od věcí ve vesmíru odlišuje a je na nich nezávislé. Proti takovému pojetí též nelze nic namítat a i to vede k osvobození. Avšak jáství popsané dříve, které stotožňuje já s tělem, je nutno opustit. Neustálým pěstováním vyšší formy jáství se nižší forma vytratí. Člověk by měl mít nižší formu jáství pod kontrolou, a uchylovat se k jeho vyšší formě tím, že v sobě bude neustále vyvolávat pocit jsem vše, či jsem nehmotný, jemný, na ničem nezávislý. Postupem času je však nutno vzdát se i této vyšší formy jáství. A pak ať se člověk zabývá jakoukoliv činností, nebo se uchýlí do ústraní, nemusí se obávat pádu zpět.